Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'firuhu wa nauhudu billahi min shteruri anfussina wa min sayyati amalina man yahli illahu falamud illa lah wa man yullil falahadila wa ashkatan la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashkatan na muhammadu nabuduhu wa rasoolu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa mentabihun bi ikhsan ilahi wa amma ba'd večera se uzalahu pomoč nastala musa borgbali mabeza namza namaz. Prošli put smo radili nakon što smo naravno govorili o načinu klanjanja namaza. Radili smo zadnju temu šta kvari, stvari koje kvari dijela i rič koje kvari namaz, da bi, da bi nam ostalo još vezano u komplet, kontekstu tih tematike. To su dozvoljene i zabranjene radnje, u namazu. Pa ćemo prvo govoriti o onome što je dozvoljeno u toku namaza da se radi. Naravno, nastavit da spo, sve što spomenuli, da navedemo dokaz, da ne idemo uh, po onom kak su išli medzebi, jer nas to mnogo odvelo, ako se vraćalo na, na sve što su govorili medzebi. Prvi stvari koje navodi učenjaci, koja, koja je dozvoljeno namazu, kaže, to je Hovodanje uh, u namazu radi potrebe. Kad se pojavi potreba, da se napravi pokrit naprijed ili nazva, nazad. Znači uh, korak ili više njih naprijed ili nazad uh, po potrebi. Dokazuju to sa hadisom uh, koji bilježi Buharija u svom sahihu uh, od Ebu Berzata Leslemija, da je on uh, klanjao namaz, uh, Anhu, da je on klanjao namaz, a držao je u ruci povodac od svoje jahalice, odnosno od svoga konja. Pa kada je otišao na ruku, ispalo mu je iz ruke, ispalo mu je povodac, pa mu je, pa mu je jahalica otišla od njeg kada on to primijetio on se vratio vratio se nazad natraške i uzeo je za za povodac e, svoje jagalice a onda se ponovo vratio na isto mjesto gdje je klanjao nakon što je završio namaz i predao namaz predao selam onda je rekao inni kad Sahibtu tu Rasulullah sallallahu, ali sve mi kaže ja sam dio društva Allaho poslanika sallallahu sallam fi gazvin kefir u mnogim bitkama. Pa je kaže spomenuo uh, bitke u kojima je učestvo kojima je bio zajedno sa njim, tfereytu minuruhasihi otesiri hi, pa sam vidio, olakšice, i, uh, na, vidio sam, uh, olakšice koje on dava u određen, određen situacija, mislići ovdje na namaz alio akhodto بذلك sam pa basamia ja uze to znači uzeo taku olakši i onda pojasno kaže je da sam i pustio svoju životinju ne bi je mogao stići ona bi otišla u pustinju a ja sam kaže u starih godinama ne, ne bi bih mogao stigнути uglavnom znači na osam njegovih riječi Razumije se da je htio znači da je dozvoljeno, da je razumio iz postupaka poslanika, salallahu a.s. da je dozvoljeno uh, po potrebi uh, ići naprijed ili nazad hodati i kretati se i da to ne narušava namaz uh, i da ga naravno ne kvari. I da je to dozvoljeno čak da nije mekruh. Slično tome se prenosi uh, hadizač ovaj bilježik Buhari 8. Sahih. O da iše radi Allah, an. Kaže, ona kan Rasulullah salli fil beyti vod babu alihi moglaq. Allahu poslanih sallam sallam bih je klanjao kaže, u kući, a vrata su bila zatvorena. Kaže, fe dži'tu, fe staftahtu. Pa kaže, došla sam i uh, kucala hvijela da uđem. Fe meša, fe fetaha li. Pa kaže, pa je uh, korakno, ne, ne navodim sude koliko. I kaže, otvorio mi je vrata fama rajala musallahu zatiza vrati na mjesto gdje klanjao. <coughs> jer ovu se pnen el ba fil kibla kao ovaj hadis opisano kaže da je da je on otvorio da bilo da su bilo u pravcu kible znači kre, nači, kreta <coughs> Tako, znači kreta se korak sama naprijed. tak znači također ovaj ovaj ovaj hadis bdija bude odne sa i Tirmizi Uh, i on je vjerovodosan, ti život je ocijenio ocijeni, ocijeni dobrim, a hadisi vjerovodosan. Opšte poznane cenni dokazuju ovu dozvoljenost ovoj radnji. Također hadis koji bilježuje Buhária u uh, shumsa i od Annes ibn Malika, radijallahu anhu, kaže inan muslimine be inamahum fi salatil fejži min yomid is nini wa abu bekeru salibihim. Kaže, kadis muslimani na sabah namazu u ponedeljak tlanjali namaz, a abu beker ih predvodio, Kaže Nije, kaže, nise znadlo, osim to kaže što je Kad kešef uh, sitre huđeratin Huđati Ajše, kaže, Allah, poslanik sam znači, kaže, otvorio je uh, prekrivač zastor koji je bio između sobe i meščida, od sobe Ajše, radi Allah, jer njena soba bila uz sam meščit poslanikov. Pa je pogledao, poslanik se na selem u njih, a oni su tam češći bili u namazu, predvodili u Ebu Bekr. A oni su u Safovima bili u namazu. Znači, Ebu Bekr predvodio, a se abitlajalo za njim. Kaže, je tome te beseme, pa se nasmijao. Pa neka Bekr, ali i veji li jesile Saf. Pa se Ebu Bekr vraćao nazad, da bi ušao u Saf prvi jer wasan je emisio kada za Allahu poslanik sallallahu da izađe da klanja. Na pomnim hadis Bedeš Buharios sun sahih. Fa shar'a ilayhim rasulullah sallallahu alayhi pa poslanik svojim rukom njima ukazao i šaretio an atimu salatekum da upotpuni svoj namaz. Znači nije izašao. Euh, pa i Naci da Ebubeker se u tok imam je bio vratio je se nazad pa kad je poslanic da šaretiu da neće izaći onda sam on ponovo vratio na mjesto i mama znači riječ o djelu po potrebi u gornjem čenjanici našao znači, sam sva 310 koji ukazuju na dozvoljenost kretanja u toku namaza apsolutno zato za to ukaze potreba i povod S tim da učanjaci dozvol to u kaže en lajen harifan en kibla, da osoba koja kada se kriječe, da se ne okreće tijelom od pravca kibli. Sve jedno, znači pomiraju se korak, korak ili više njih, desnog ili lijevo, ili naprijed od nazad, da, da se tijelom ne okreće od pravca kibli. Znači tijelo, ne misli se glavo, nego tijelo. Da tijelo bude u pravcu kibli inače, onako kako je tlanjao. To je uslov kretanja u toku namaza. Druga stvar koja je dozvoljena u toku, od je dozvoljena u toku namazu, ono je poznato, a to je nošenje djece i mali. Da se malo djete ponese, uzme, drži lukam u toku namaza. A to je došlo od Adisa Budh Patadira, kada kad on kaže rejtore sallam sallam, je ume nas, u alate, i umame, binu se zajneb. Kaže, vidio sam Allahu, poslanika sallam sallam, kaže, predvodio je ljude u namazu, kaže, a na njegovim, na njegovim uh, ramenu njegovim kaže bila u mama njegova unuka ćerka od Zejnebe فاذا ركع وضعها kaže kada bi otišao na ruku njue spustio واذا رافع من سجوده اعادها kada bi se podigao sa sečde i vraćao se sa sečde kaže uzovi njue ponovo hadis beđeši Buhari i muslim svada sahiha sukaz znači da je dozvoljeno. Pazite ovaj nošenje djece znači nije to tolika nužda osim recimo ako je opasno za dijete da će ako ako plaña otac i majka u kući ima dijete mali opasno za dijete da ono može samo da ode negdje da da, da učin nek je izjed sebi u nekom drugom. Pa tada možemo reći jaka potreba ili nužda da se drži, a inače jel ovaj govorimo ovde znači da to nije da to nije nužda da mora da držiš ali u namazu dozvoljeno razumeš što tu, što tu ima situacija odnosno to nije nužno treća stvar kod naučljenjanci na osnovu širska domenata od radnika dosnotok namaza a to je kaže da se ubije u toku namaza da su bio bio određene štetočine životinje poput kaže zmije akrepa skorpiona i navesti me druge životinje koje došlu hadis glavno na ovu na ovu dozvol ubijanja štetnih životinja oko nas prilikom klanjanja Došlo u hadisu od Abu Hurajre bilježi ga Abu Daud i Tirmizi na Sajid Mahmud Jahmed u riodosu nam kaže Ana Rasulullah sallallahu alajhi wasallam erbi qatl asbadain fis salat kaže Allah poslanik sallallahu alayhi wasallam naredio da se ubiju dvije crne životinje u namazu. Kaže, tu je akreb i zmija. Škopijon i zmija. E, također učenjaci dodaju ovome ono što je došlo u hadisu koji bilježi muslim u svom sahihu od Abdullah ibn Amr radi Allahu Anhu, anhuma, a on prenosi od, od ne, jedne od žena Allahu poslanika كاجي كان يأمر بقتل الكلب والعطور والفاره والعقرب ولا حدايه والحية قال وفي وفي صلاه ايضا كاجي له بسنيس انا ريديو ده سوبي كاجي بيسا باس اليونه مش شربيون برسا سوكولا ili ili ova jastreb i slične životinje. E, vrana i zmija. I hadise e, došo, kaže Buhari sallallahu alajhi wasallam, takođe u namazu je dozvoljeno ubiti ove životinje. Inače se ovo je primjer životinja koje dozvoljene su navedene da je dozvoljeno ubiti u haremu. U haremu misli se ono zabranjeno e, zabranjenom e, zabranjeno zemlji oko oko uh, Kabi, uh, izuzetak su znači, u toku obreda hađa kada je osoba pod ih da se smije ubiti ove životinje. Uh, većina očenjaka kaže da uh, sve slične životinje koje potpadaje uh, štetne životinje, štetočine, dozvoljene ubiti kao i ove što spomenite u habisu. A ovo vidimo sad na ovom mjestu i da je dozvoljeno ubiti u namazu. Naravno, odnosno je sad je jel kako to, kako se mogu ubiti ove životinje, toko namaza čovjek da klanja i sad da ubije životinje. Šta to znači? Da, jel to znači da on može oj, posvjeti se, da, da uputi nekoliko različitih pokreta, da nastojeći da ubije neko od ovih životinja? Ili je, u, ili je to u pitanju, znači da, da jednom, dvije ili tri, četiri neke radnje kraće, da pokuša ubiti tu životinju i da je to ono što je dozvoljeno. Za najbolji znači, ovdje jako ode u hadismo uopćeno, misli se ovdje ne da, da čovjek se posvijedi da, da, kao da je izašao iz namaza da ubija životinje, nego se misli znači, da dok je u namazu, pa naiđu pored njega te životinje, jer budu u njegovu blizinu, pogotovo ovdje reći, znači smo miši ili, ili zmija ili, ili akren pada znači jednim lipid sa ili tri udarca da pokuša ubiti i ja ubije da znači, na to se misli, ali da se znači opet ne izlazi iz pravca kible sa tijelom znači da napravi te pokrete da sa njima naso i da ubije u životinju i da nastavi da ode gore znači nastavi dalje planite znači ovdje je riječ o tome o, u toku namaza da su uradi pokreti za kojima prilikom čega će ubiti ove životinje i da se nastavi planjati Ako bi neko rekao podobaš leza što da se time jel patimo, lakše je prekinuti namaz, ubiti onda ponovo klanjati. Nije tako, znači ispravno je znači da znamo, da znamo šta je dozvoljeno u toku namaza uraditi a da se ne obnavlja namaz. Ako bi zbog svake stvari koji zbog kojih se desio oko nas prekidali namaz, ovaj tog nam o, o, o, o, opteretilo je samo klanjanje, a druga stvar A druga stvar, znači ispravno sledite ono što je došlo u šerijskim tekstovima. Znati te granice dozvoljenog i zabranjenog. I ne dolazite sa nečim od sebe e, i pravite neka logička neka razmišljanja sa, e, i na sa tog logičkim razmišljanjem, na osnovu logičkim razmišljanjem da odbijemo ono što je došlo ili odbacimo što je došlo u u vjerdu sunnetu. Četvrta stvar koju učinjas nađe da zoneraju tok namaza, to je kaže okretanje u namazu radi potrebe, radi potrebe. Došlo u hadisu koji je biljež mislimo svoj Sahih od džabara radi Anhu, da on kaže išta ka Rasulullah s.a.w. fa se lejna wa ra'ehu wa wa qa'id. Kaže Allah, poslanik s.a.w. bio je bolestan, pa smo klanjali za njega, a on je sjedio. On je sjedićim podlože klanjom. Fel tefete i lejna, fa ra'ana pa se okrenuo prema nama u toku namaza, znači on je bio imam i u toku namaza, okrenuo se, kaže prema nama pa, nasi, pa je vidio da mi stojimo, stojeći klanjam. Fa je šare ilena, fa pa i pa, na, pa nam je šaretio i da sjednu, pa kaže pa smo mi onda sjedno. ali bilježimo uslom svom saju, znači 48 hadisa. Pojenta ovdje, ono što nas interesa to je da se okrenuo u toku namaza einu slog naza opitučeniaci ovde navodi šart okretanja ovde po potreba bila potreba da ih vidi ka e da smo bi rekli neku sličnu situaciju recimo mura ukrena da nešto vidi nešto ako hoće nešto da vidi pokazao s da nešto ugleda da vidi ili da šarati neko poklini glavu šart je ovde stavljajučeniaci ovo okretanje je dozvoljeno šart je tu da ne okreće se tijelom ispravca kivi nego samo glavu Dači glavom da se okrini lijevo ili desno ili čak nazad, ali da tijelo ostane u pravcu kible. Također Abdulah ibn Basa, u hadiskoj knjigoj Ibn Sa'id Ahmed je došao gradosu na Đisu, da uh, Abdulah ibn Basa je rekao: "Anhu kaže on kan an-nebi sallallahu alejhi ve selle, yeltafitu i yaminan washimalan wala yal'a unquhu khalfa dhahrihi." Kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi kaže planjao okretao bi se desno i lijevo okreinu bi se desno ili kaže a ne bi ne bi svoj brat ne bi svoj brat ne bi okretao kaže svoj vrat znači potpuno nazad znači kada bi se okrenu ne bi znači ne bi okrenuo potpuno vrata i bude sa suprotne strane Naravno, uzovoćenje asnek zašavaju, kada govorimo o okretanju, znači, ako je u pitanju okretanje bez potrebe, bez korisne stvar koja je potrebna čovjeku toku namazu doklanja, onda kažu da je mekruh to okretanje. Zašto je mekruh? I to onda potpada pod ono drugo, drugo oblast, on je zabranjeni, ili mekru stvari namazu. Možemo odmah tu spomenta, zato što je to došlo u vjerovostima radijskoj bilježi Buharius Sa'ihu, od da iše radi Allah, onda da je poslanik s.a. upitan O, ok, o okretanju u na namaza. Načemu Isut barko govorim kada dozvolje. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selle ga rekao iftilasu la ykhtalisu salati al abdi jer to je kraža Kojim krađe šejtan od namaza proba. Plajač. Kako krađa znači krađe mu njegovu skruženost, njegovu prisutnost na namazu. Načemu riječ ovde o okretanju koje je bespotrebno koje bespotrebno koji ne potpada pod ono što smo prvo rekli a to je radi radi određen se neka određena potreba situacija da se osoba okreni pa se onda okrini Sjediča svoj kućunjanci navodi da je dozvoljeno mazrati a to je plakanje od Abdullah ibn Šehiha se spominje Šehira pardon se spomine da je rekao reidu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ju salli sadrihi Se <laughs> isunkar, sise mirjalik minel buka. Kaže Allahu poslanik sallallahu alajhi wa sellem je klanjao a u njegovim iz njegovih prsa, iz njegovih gruda grudi se čulo, kaže, čulo se kaže glas poput glasa, kaže od posude, od posude u kojoj ono u kojoj se je stari nešto i peče, pa kad se ona udari ta posuda čulo se iz njegovi grudi, kaže minel buka, od plača. Plakao bi u namazu. Naravno, ovdje govorimo o plakanju. Ako je o pitanju plakanja radi dunjaločki stvari, čovjek se sjetio nečeg, sjetio se umrli majke, oca, djete, djeteta, ovog onog, je li pokvara namaz ili pokvara namaz? Tadi pokvara namaz. Ako se plaći i pusti se glas, skupina učenjaka kaže da ti im pokvario namaz radi dunjaločki stvari. I to je Ako plaći radi dunjaločki stvari u toku namazaju. A ako plače i radi učinja Kur'ana iz skrušenosti i e, razmišlja o, o ahiretu, o džennetu, džehennemu i e, razmišljao Allahu dželešanu u sudnji danu i tome slično, znači e, ako zbog toga plače, onda je to dozvolje podpada pod, pod ovaj hadis ovdje. Takođe e, bilježi e, Ibn Huzeime, Ibn Qibana u svojim hadiskim zbiorkama da li radi Allahu anhu da je rekao, ma kane fina faricu ni govori ovdje, ja kaže, na dan jom u bedru, na lubici na bedru. Uh, u toku hadisa, u ono što je izna za temo spominuo, kaže da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, da je poslanik bio ispod jednog stavla drveta, kaže, usalli o jebki hata aspeha, kaže, bio klanjao ispod drveta i plakao, Uh, odko zna da je plakao zato što ču glas nije bude plakao no čuo se glas da je plakao kaže svedok nije svedok nije osvanulo uh, znači tu je taj neki drugi argument koji kaže na na na dozvoljenosti propisanog a imamo takođe hadis uh, koji kaže Buhari musim svadva sa jeha od Abdulah ibn Umar radijallahu anhuma kaže lan ma sta da bi rasul sallallahu alejhi ve uh, ve jehu qiila lahu kada kaže uh, allah pobosani zalom kada je njegova smrtna bolest Bila se pojačala. Rekli su mu, kaže, za namaz, pitao ga za namaz, da klanja, oće li klanjat, pitao da oće li klanjat, pa je on rekao, muru eba Bekr, jer sad li bi nas, naredite bu Bekr, neka predvodi ljude. Pa je rekla Aisha radi Allah, anha inne eba Bekr, ređudun, ratiikun, ida qare, gale behu Kaže zaista je Buker je čovjek nježan odnosno osjetljiv osjećajan. Kaže kada bi učilo Kur'an prevladala bi ga i pobijedilo bi ga nadladalo bi ga plačanje plakao bi kada uči Kur'an. Dilep imao je time, jel, da u stvari da da kaže bojiči se tako kaže komentator bojiči se el te odgovornosti da je Abu Bakr sredi poslanika, da ga mijenju u namazu. Uh, htjela je ti ime da kaže da bolje da neko drugi da bude omer, itd. Gledan, poslanik s.a.w. nasel je rekao muruhu, radiju s.a.w. neka naredite mu, neka on predovi ljude. Znači, poslanik odbio te, te, te njene savije. Pojenta, ovdje je ono što nas interes da je Aisha radijalno prednose s oca, da on kada bi učio u namazu, da bi plakao. Otko zna da bi plakao, pa zato znači što je ispuštao glas. Znači da je, da je to dozvoljeno, da se, uh, uh, naravno, nek ću u ovo nas plavo ne treće skirati, jel? slabo ko od nas plaće u namazu. Jel? Osim jel da se sjeti da mu je nešto odšlo do od unjalka, pa možda se onda rasplaće. Šest su svakome navodručenjaci da je dozvoljeno tokom namaza, to je uh, kada treba upozoriti i mamama na nešto kao što je došlo u hadisu Mufteku na lejho da serv ibn Saada da su oni su sam rekao men na be fi salatihi falyusabbir fa in fa inna kaže kome se desi nešto u toku namaza, nešto bitno, važno, događa se, desi, a on planja. Pa kaže i, i naravno hoće da obavijesti, da stavi do znanja drugima, da pa stavi drugima doznanja koji su oko njega, da im, e, nešto šta treba uradi, da skrine im pažnju. O, ja svojim rječima tumačim, jel? Znači, uglavnom, men nabija šedim fiziologima, znači, kome se desi nešto u toku namaza, desi se nešto oko njega, znači. Kaže Heliusebih, neka kaže Subhanala, sa ričima Subhanala dopozori ono oko njega ako je treba nešto da uradi. To je jedno. A i drugo, ako imam nešto, u toku namaza imam pogreši. doda, oduzme, ustani, pogriješi, e, propisano je da ga upozori na tu grešku sa riječi Subhanala. I to ne samo jedno, možemo ponoviti iše puta, dok ne skonta imam da je pogriješio. Kažu oni ma da spijevu A pljeskanje je za žene. Znaci ženama treba da puštaju glas tokom namaza, nego da pljesnu rukom. Kako na koji način? Došlo je, došlo je dva različna, došlo je na dva različita načina kako, kako žena treba da pljesne. Za pljesci pljesnim tokom namaza. Šako, šako ruku rukom, ruku dlano dlano. V dannom Hadisu je bogoriri hadisođ te feko nalivi, do kar je te svih đalo ta svih ponni sa. Uh, Moškarci uh, moškarciima da kaže subhanala kada treba upozoriti ili mama ili oko sebe, oko, oko sebe nekog na nešto kada se u, u, u ukaže toku namaza, kaže potreba toko namaza, kar je o ta nisa. poliinni uh, sa. Ta svih učenjaci uh, svi da je uh, uh, uh, rič v uh, tome da ududaari znači uh, da udari uh, dlanom lano znači, od lano naše od diošake u tok namaza predsjednik žena drži ruku tokom namaza pa da udari lako uh, a a došlo u rivajatu tasfihu umjesto tasfih rivajatu uh, isto kod kod Buhari muslima A, a to znači u stvari da udari i ovako, znači da, da, da svih je ovako da udari, a, a da svih je da, da ovako da udari, da pjesme ovako. Znači sve jedno. jedan od drugih način, bitno je da a, udarom šaki je da stavi do znanja, da od dlana da stavi do znanja, a, da se išariti s time nešto. Ako imamo, da je pogriješio nešto ili ako osoba klanja samo kod kuće u kuće da išariti nekom oko sebe nešto a, a, što hoće da ukrave na, na taj događaj koji se nesio. Naći možemo pretpostaviti razne situacije koje su mogu desati po nas. Primjer da čovjek klanja i recimo ono plašneo kod nas stavio, stavio sa naplatu da da stavio da mije se prokuva. I vidi on planja vidi hoće da mije da pokipi, tako i sad tu ima nekog u sobi, ne vode rečuna o tome, i znači, kako da on njima stavi do znanja da treba reagovati, znači, da kaže subhanala, subhanala. Ono će ono reći, ne, znači, ne govori slučajne, bezvizne subhanala, nego će je što je subhanala, pa će skontati ili da, da je u pitanju lijeko, da ga skloni ili tako dalje. Ako je žena u pitanju, isto tako, znači, da ona udari od i da zatljesni u toku namaza, da, da bi šaretla na tu stvar, ili vesmo da ja se spomnim lijeko, ili dijete nešto uzima tamo, zijani, uradi nešto što ne treba da radi, pa da se upozori na dijete da ga treba uh, skloniti, spriješiti i tome slično. Uh, sljedeća stvar koja je dozvoljena raditi u namazu, uh, to je takozvani fethal al imam, a to je kada imam u toku učenja uh, se pomete ili zaboravi, ili uh, pogrešno počne da uči, pa da se upozori da se popravi imam u toku učenja O strani, oni koji klanjaju za njim, naravno. Došlo u hadisov do Allah ibn Omra radi Allahu an-huma, kaže, na nabijes Allah, salaten faqare fiha felebisa. Ali, felebisa Ali, kaže, je pa učio, kaže, pa, pa se smeo. Pomješalom se. Kaže, felemman sarafe, kaale li evdi, pa kade, kada je namaz, kaže, rekao je mu moc, Omra radi Allahu, esalite Pa narodno, klanio, pitao, jesi klanio sa nama? Pa kaže, jesam, ne. Kare, fema menjaki, šta ti je spriječilo? Šta ti je priječilo da mi pomogneš? Da mi spominiš, znači, ovaj, da mi pomogneš da popravim to gdje sam se smio, gdje sam to riješio, sam zapeo u učenju korona. Gdanovno, e, znači, to e, istanski pranci učenjaci navode da je to dozvoljeno, da je to potrebno u namazu. Tako da nije ispravno ovaj, naravno može se, može se i upozoriti i sa riječima subhanala u prvom momentu, ako je ako osoba pogriješila i tako dalje, ima priliku učenja. Ako on je skontak lije pogriješio, recimo, da je preskočio jedan, dva, tri, to i slično, onda ima druge, nego moraš upozorit riječima, onda go upozoriš direktno mu navedeš. Jedno što se vode postavlja pitanje je da li je zažvaljeno ženi glasom da u pozori recimo žena klanja za nekim koje nju i mahram. Klanja u prostoriji gdje su oni sami, ne ima stranaca. Klanja žena za suprugom, klanja žena za bratom ili za ocem. Ili više nje i svi su u dalinom jedni drugima mahram. Da li je ta dozvoljeno ženi da glasom da glasom a pomogne, ispravi, popravi i mama kada pogriši? Tu se postavlja pitanje jo dozvoni u glasu. Da li se ova ovde što je rečeno ovde ograničenje da žena u namazu da samo treba da pjesni šakom u odnosi samo kada je klanja za muškarcima koji su stranci, pa ne treba da čuje njen glas, ili je ili je to uopšteno u namazu tako propisano? Glavno polupitanje i na jedno jedno i, i drugo i drugi stavči neka jedan i, i Jedno i drugo razmišljavam čenjaka koji se je na hadis i kažu Hadis je došlo tako da ona treba tako upozoriti. A, drugi kažu čenjac za sto odnosi naravno smisla njegopuštaj njegov glasa je samo zato što klanja za strancima. <kuh> u, u, znači u tom ima širine ako je, žena klanja za, za onima koji su njoj mahre, kako, kako da popravi neko koji je pogriješio. <kuh> Sljedeću stvar koju učenjaci navodi na osnovu širijaske argumenata koja je dozvoljena, a to je da se išare kao odgovor na selam. Ako mi klanjamo, prilikom klanjane, dođe neko po selami nas. Naravno, maksus nas govori, na, ne da osoba, osoba klanja u džami, ima deset ljudi, neko nam zove selam i da ona nju maže, znači da je nema potrebu znači da, bilo da odgovori ko neklanja. Dozvoljeno govor za selam da ga osoba klanja i maksu z njvu neko poselamenov namazu. mazu. Dozvoljeno klanjaču da odgovori na selam tokom namaza sa išaretom, da išaret ti čime. Od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu se prenosi. Kaže: "Kul tul bilal, rekao sam Bilal, okefe kana rasul sallallahu alayhi ve du'a dik alayhim hena kan sallallahu alayhi wa huwa fi salat." Kaže, kako je Allah uposla nisana njima kada su oni nazivali njegu selam, a bio je u namazu. Pa mu kaže, bila juširu u bi. kaže, išaretio bi ruko. Od žabira, radi je se prenosi uh, išaretio, da bi se išaretilo sa kefom, sa, šek, sa šakom. A od suhejba... Znači ovaj prvi hadić, ko ga navodim od Amgolebnomera, njega bilježe je Budau, Tirmizi i Behek i takavi, vjerodostojan. Ovaj od Džabira također navodi se u manjipoznatijim zbihama, da se išareti sa šakom kao odgovor na selam. Treći hadis od Suheiba što je došlo, također on je došao kod je Budaude, Tirmizija, imao o njemu određenje slabosti, ali je tu mnugi učenjaci ocenju uh, privatljiv i dobrim, jer se poklapa sa ostalim hadisma, dozvoli uh, odgovaranja na selam i šaretom. Uglavnom svetrihova hadisa kod suhejba je došlo uh, da se i šareti sa, uh, sa prstom. Jer on kaže, prošao sam pored Allaho, poslanika sallallahu aleyhi sallam, kaže, wahu wa salli fa selam tu aliha. On je klanio, kaže, pa sam ja njemu nazvao selam. فَرَبْدَ عَلَيْهِ إِشَارَتًا Pa je on meni odgovorio na selam sa išaretom. وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْهُمْ قَالَ بِإِسْبَعْهِ Koliko kaže ja znam, kaže odgovorio mi išaretio mi sa prstom. Pa tako da imamo znači, na tri načina da se uh, išareti kao odgovor na selam. Jednom rukom, drugim pušakom, u drugom hadisu ušakom utjećujem sa prstom. Što znači ako bi bilo rukom, znači da digne ruku. Ako vezane ruke pa ga neko posela, da zovem selam, znači da digne ruku, dizanje ruke njemu odgovori na selam. Drugi način, sa dizanje šake. Svoje se od neke učinjaci dizanje šake da se misli ovako, da se okreni znači, dlan, da se okreni dol prema zemlji, a gornji dio šake da se okreni prema nebu, da se ovako išareti, a znači treći način da se digne, da, da se samo prstom išareti odgovor na selam. Znači sve troje je došlo u hadisima koji su prihvatili muhadisi i navodi u ovom slučaju kako se odgovara na selam da je to dozvoljeno. E, Takođe kaže dozvoljeno je uraditi neki išaret iz, e, e, iz kojeg se razumije da s, e, neka potreba sa kojoj se želi prilikom e, u toku namaza. E, kao što se prenosi od umu, selam je radijelo amanha Uh, ona, duži je Adis, u tom Adisu je došlo, uh, kaže da je Allaho, poslanik valini, selen, zabranio da se klanja nakon ikindije na file, što je poznato, je, zabranio vrijeme, klanja na file poslije eh, ikindije namaza. Pa kaže, pa ga ja vidjela da bi on klanjao dva rekada poslije ikindije. I tako je, kaže, on došao jednom, kaže, kod mene ušao u kuću, A kaže, kod nje su bile neke žene iz plevene Benu u hara Kaže, pa sam ja, pošto su bile te žene kod nje, poslala, poslala Robinju njemu da pita njega, on je klanjao, kaže, ta dva rekata, da njega pita, da ga pita jel, što klanja. Što klanja tada rekata? I rekla sam ju kako da ga pita. Rekla sam ju, kaže, stani, kaže, pored njega i reci mu, A on klanja ovu poslansijelu namazu. Kaže stani pored njega i kaže pita ga te kudle leke umu seleme. Rec, recimo kaže pita te umu seleme. Kaže ja resula o lahu poslaniča samijatu kettenha anir hatini o araktu uh, salihima. Kaže o lahu kaže uh, čula sam te da zabranjuješ da se klanjaju ta dva rekata a vidim te da ti ih klanjaš. Kaže pa ako ti kaže fe inašare bi jeđe fastakhir aftu kaže šare ti rukom da sačekaš kaže ti sačekaj pa kaže uh, ova je sluškinja da robinja otišla pa joj šare ti rukom da sačekam kaže fastakhirto pa kaže pa sačekala kaže kada je završio namaz onda je rekao ja bin tu uh, bi umey Kaže bitalas me o ta dvari, ka ta nakon nekih dnev namaza, kaže fa innahu atani nasun ibn Došli su mi ljudi s plemena Ben Abdulka Ben Abdul Qais, فشغلوني لركعتين بعد i zaborili zagovorili, pa nisam klanjao dva rekata, dva rekata nakon punina namaza. Fa huma Pa kaže, pa to su dva, dva rekata, znači naklanjavao je dva rekata, posle Indije je naklanjavao dva rekata suneta od podne namaze. Što znači da je sovi, o, Hadis Bilječ Guhari 8.2.sahija od Domu Selemi, što znači ovo je ujedno je dozvoljeno u zabranjim vremenima klanjati namaze s povodom poput naklanjavanja suneta ili farzova ili tehijetul mešida i to listihari i tome slično što smo govorili u drugom priliku. Ovdje je pojenta u tome, mi navodimo ovaj hadis, s pojim razloga, zbog išareta. Išaretio je njoj poslanik sam svojim toj robinji. Išaretio je da ona sačeka rukom i išaretio je da ona sačeka dok on završi namaz. Također, ovaj, da, ova vrsta dozvoljnih radnji, a to je išaret u namazu, se navodi, navodi se kvrnici, od, s od, odnoštva shaba. Tu ona vodi Ibn Hazm u svoju knizima, Halayev, da rezak u recimo da iše radijallahu anha, prenosi se od nje da bi ona išaretla kada ona klanja, a neko bude kod njih u kući. Recimo ona bi išaretla svoje slučpenje da kada se kuha nešto i šaretla u toku namaza, da ona još doda vode da bude više u toj posud kada se kuha, da mogu podijeliti komšinicama. Od Abdullahi nomera se prenosi također ovaj, da je išaret u toku namaza čovjeko koji ko, ko, da, da, da se pomakni naprijed da popuni saf takođe uh, odajše da išer, se prenosi uh, uh, da je, da je šaretla da ženama koji su njoj došla da je šaretla jel uh, sluškinje kod nje da ona iznese da izađe sa tim ženama dok je ona klanjala i tako znači to, to se prenose da sahaba uh, od stvari koji koji prenose da je dozvoljeno je i uh, da je dozvoljeno prilikom obavljanja namaza da se, da se pljune. Odegu Horeiru radijelahom se prenosi u hadijsku i bilježbu ali i da idha qame ahadu komile salati, kada neko od vas, kada neko od vas, klanja namaz, fela fela jub siqe mamehu, neka ne pljuje ispred sebe. Kaže, fe innehu ju nađi rabdehu ma dame fi musallam. Jer kaže, on da razgovara sa svojim gospodarom sve dok je u namazu na mjesto dopanja wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan ka ljudi sa desne strane da kluni kaže jer s njegove desne strane melek faleu je faleu an ka je shimalihi meka kluni kaže sa svoje lijeve strane e utahta ridlihi fa yatlanu kaže ili ispod svoje noge pada padaje zagrmi zakopa Ovdje se naravno misli na otvorenom terenu, kada se na vani klanjane misli se u prostoriji. Također, slično tome je došlo hadis ovaj bilježi biljež, znači Buharija, također je došlo od džabera, radijalahu anhu, slična stvar, da se ne, znači ne plivije ispred, niti sa desnej strani, nego sa lijeve strani, također u hadijskoj bilježi. Musim se ovo zahiju, da ne ponavljamo odozvoljeni radnje i to spomijao smo taj hadis da je dozvoljeno onome ko prolazi ispred planjača da se sprieči da ne prođe. i da kad neko e, kada neko od vas sklanja fala jeda ahadan ne može beneri neka ne dozvoli niko da prođe ispred njega odjedrao u mesta nekega sprieči koliko je ustali fa in aba fa ako se on oduprije znači hoće da prođe felikopato neka se bori neka se bori sa njim fejname huwa shejtan jer kaže on je shejtan znači njegovo ponašanje ponašanje shejtana govorimo je ovaj hadis pominao smo ovaj hadis hadis Naravno, da mutafekuna lehi narod pilku mu u spečavanje dugoče se se pokrita a te govorimo o tim pokritem je dozvolje u toku radnje također od stvari koji učinjanci navode da je, je dozvolu u toku namaza a to je da osoba, recimo, koja je vruće, nešto oblukla je vruće toko namaza, da uradi određenu ranju, da skinje nešto, da se raskopća i tamo slično, da tome slično da je, da ne bude vruće. Također je dozio u namaza da, ako se osoba znoji, da obriše znoj sa sebe. Uh, Stvari koje navodi učenjaci ovdje, znači za ovo što ovdje spominjem disanje znači ima za to hadis od šedda, da duži hadis da ga ne, ne, ne, ne navodim ovdje, lježi ga ne Hakim, zbog vremena, također navodi učenjaci da je dozvoljena ako osoba koja klanja za imamom, pa imam, oduži na seždi, pa onda mu duži jer kaže sumnja, ne zna jel tu ima, Jel on ustuo, već rekao, Allah, uvek bar je otšuo, ili je i dalje na seždi? I sumnjao u to, ili možda nije dobro čuo. Dozvoljeno je mu je da digne glavu sa seždje, da vidi ili ima on još na seždi. Pa ako vidi da ne seždi, vrati se ponov namazno ispravo. Znači, ili ima potrebu da to uradi. I e, to se prenosi u hadisu. To se prenosi u hadisu. E, o, da, je, da, je tako, da je tako urađeno... Uh, da se deslo jednom ashabu, da je tako uradio i da mu nije rečeno poslije toga, jel da mu je, da mu je, bio, da mu je namaz pokvaran? Navodimo znači, duži hadis po tom pitanju. Uh, od stvari koje su čenjaci navodili, uh, također kaže da ako osoba klanja kada neke druge osobe i primijeti da ova osoba kao da se uspavala, da je dozvoljeno, da je, da je dirna da je prodrana, da je probudi i sna. <hle> I kaže tome slično, jel, a, a, da osoba radi neke određene radnje, pri, a, primjera da nekog a, s, a, pridrži, da nekog, a, da nekog spasi od nečega što se moglo desiti a, u toku namaza, ili a, ima neku određenu stvar pored sebe. i toku namaza boji se, ili neko hoće da mu krade, da mu uzme od deset, da uzme tu stvar, da zadrži sve te radnje, dokle je god osoba znači, usmjerena prema, prema a, tijelom, prema kibli, e uh, nisu, uh, znači po, potrebi su uh, dozvoljeno radi one ne, ne kvare namaz ne treba zbog toga ponoviti namaz uh, sljedeći što uh, ćemo na vez prelećemo nje dosta brže nema ih mnogo stvari koje je zabranjeno raditi u namazu. prva stvarko zabranjeno raditi namaza a to je takozvani tih tisar uh, došo hadis ne Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem an yusalli Kada je čovjek a, zabranio lahoposladnih nadaklanja, čovjek je kontestiran, to je da stavi, u toku namaza, stavi ruke na kukove. Da klanja stavljajući ruke na kukove. To je došlo u hadisu koji je biložbara, musim se spada vas Zahir, međutim većina učenjaka je nastavu da je to mekruh. Manja skupina, pokud Zahirija i Ševkanija, su ošli da je to haram. Većina učenjaka je na da je to samo mekruh. Uh, šta je razlog K tome? Zato što je došlo hadijskoj uh, bilježi Guharija u svom sahiju da išlje radi Jalavanha, da su njene riječi bili, kaže, je to postupak bio židova, oni su tako, kaže, njihov običaj, biljkom obavljanje molitve da su stavljali ruke tako, da i, a nama je došlo propisno mnogim stvarima uh, da radimo drugačije nego što radi židovi kršani u gaditima. Sredična koji koja je zabranjeno i pokuđeno ratu namazu, a to je uh, vezanje pletenica ovdje se odnosi na znači, muškarcima, da, se, da ovdje se ne odnosi znači, na žene, vezanje pletenica muškarcima koji imaju dugu kosu ili vezanje kose u toku namaza ili zavraćanje odjeće. To je došlo u hadisu od egorafije, Rafi on ne, a ne bih sam znao sadi, ređulu wa resuhumakus. Kaže zabra Allahu poslednik sam zabranio je da čovek klanja a njegova a njegova glava je viđena njegova glava je napravljena pletenica. Hadis vjerodostav od Tirmizija i Tirmizija ga svedoči, hadis hadis je vjerodostavan da opšte prihvaćen. Nači da osoba sveži svoj svoj kosu upletenicu. Uh, Takođe u hadisu mutafekun alihi je došao do Lajb Nabasa. Kaže uh, vjerojesni salatun naredio and yes to Allah sabati A rabin, Allah poznatije, da pa, činimo sežu na sedam kostiju, sedam djelova tijela, poznatije. Kaže, o neha en je kufe šaruh va teba. A zabranio je, kaže, kaže, da vežemo kosu i kaže da zavraćamo odjeću. Hadis bilježi Buhare je musim dači. Većina uh, učenjaka je da je ova, ovdje je zabrana koja je došla u hadisu da, je, da, da se odnosi na kerahir, pokuđenosti pokuđenost, vezanje, znači zavračanja, odjeća, znači da klanjamo, ako imamo neku košulju ili neki džemper, nešto klanjamo pa da to zavrnemo u kave. Znači ako smab desili, znači trebamo ispušiti rukave, me kruh je tako uklanjati. Većina učenjaka znači, za ovu odjeću znači, govori za rukave, da se odnosi i na rukave, neki govori da se odnosi to na, na određenu odjeću, odnosno marame koje se stavljaju na glave, mislijesno muškarce, pogotovo u aracnom svijetu. Dok manja skupina čak govori el zavračanje, zavračane odjeće na e, zavračane na e, pantalonama, što je, e, što je e, drugi ocjenio da to nije ispravno, da se ne odnosi na to, da se ne odnosi na tu vrstu zavračanja, jer jer pri muslimani nismo al tako odjeću s kojom se tako da zavrača, da se nosi na to zavračanje, nego da se misli na na rukave. Razog šta je mudrost toga, šta je poenta u tome da se da ne kanja ovakom stanjem, ima i drugi znači predaja. Ove se prenose od od, od u istom kontekstu hadisa. Mudrost je u tome kao što je došlo i jednom hadisu Abdullah ibn Uda, da je on pojasnio zašto ne treba čovjek da veže da veže kosu, da veže platencu, zavrača odiću jer govorimo za kosu, za kosu kaže zato što mu kaže njegove što će mu njegove dlake svjedočiti njegovo činjenje sećdi. Svaka dlaka će mu kaže biti svjedok ima nagled zato znači svaka dlaka će se doći da, da je činio seždu, pa makar kaže došlo u hadis, pa kaže i ako kaže jel, jel odem u kosa, jel odem ona isprljas, odem u tako također kaže pa makar i to, jel u tome <laughs> Glavno da ne odlužimo oko toga, znači taj ta kerahijet je potvrđena u redostavnom hadisu, odnosi se na muškarce, a ne na žene. Uh, došloju hadisi su od po, od zabranje pokužani radnji u toku namaza a to je da se, da se prsti uh, ukrste krste ovako ili spoje u namazu uh, došlo u hadisu kao ibn Ujrata jer Čo Allahu poslanici da rekao kad idete voda ahadukum thumma kharaja 'amilu lisalati kada neko od vas uzme abdes i izađe da s namjerom da klanja Kale, kaže kaže felah ushed bikanna baina yadayhi فانه fi salatin kaže neka neka kaže ne ne, ne viže prste da ih ukrsti da ispoji ovako kaže zato kaže što je on u namaz međutim ovaj problem je što ovaj hadis ima slabost vidite da kod Tirmizi i Ahmed ima o njemu slabosti svi hadisi u tom kontekstu imaju u sebi slabosti i ispravno je ispravno je znači da, da nema smjetin da se ni u mescetu ni u namazu da se stoi tako prsi da se da se interpretu a pogotovo ima potvrdu u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Buhari i Muslim sva dva sahiha onaj poznati hadis da je poslanik sallallahu rekao el mu'minu le mu'min kal bunyana mu'min mu'minu je poput građevine ješu dubada dubada podupire je jedni druge Znači, mumin, mumin poput građevini, znači čvrsto su povijezani i podupiru upiru jednu druge kaže esabi, i kaže iz predpleve poslanik sam sam sam svoje prste, a ovo je hadis rekao u mešćidu ako se on da bi zabranjeno mešać da se da se isprta tu prsti ili u namazu Oni su došao hadisa koji došao znači van namaza govorile da je u namazu pokužno uglavnom ova je propizija znači slab treba se osvrtać na ovaj hadis znači nema smeta da se isprta tu prste da prsti Pokuđeno je također pokužno radnije pokuđeno je da se prilikom klanjanja ako osoba čini seždu, znači negdje van klanjanja na zemlji I pokuđeno je da on, ono mjestu gdje pada na seđu, toku namaza, kako god padne na seđu, da on se bi u ono, zemlju i kamenčića. Kako god padne, da on malo to poravnao i uvridi. Uh, uglavnom, uh, od Mu'alqiba je došlo u hadisu koji bilježi Buharaj Musim sva dva kaže uh, da je postanik se ono rekao za čovjeka koji je ravnao, ravnao prašinu i zemlju na kojoj bi padao na seđu, kaže In kanet in fa'ile fe wahibe. Ako već to radiš, jednom to radi, znači, jednom to radimo stavno. Znači da ne bude stavno, kako god padne sežon se po i i, i ovaj, kako bi pao jel, na, na, na, na mjesto koje njemu odgovara. Podovo bi se moglo, znači, a to je mekru, znači, podovo bi moglo potpasti ono što neki radi, da kako god padne sežon uzme i, recimo, ako nešto ima svoju odjeću, neku nešto, mada kada skupina čaka gleda da nema smijetnute, pa svaki gugada padne on sebi stavi ispod, odmah ono ko, na što će paći na sežu uzme dio odjeće, dio nešto, pa stavi, pa poravna i tako dalje. Skupa ženjaka kaže, nema smjetnja ako ima potreba za tim, ako će se isprljati ili tako nešto, ali ako nema potrebe za tim, nego to radi iz neke, jele, ovaj, iz neke, iz neke razloga koji nisu opravdan čerijatski, onda to ne treba raditi, može potpasti pod ovaj kerahijet, ovo što je došlo u hadisu. Došlo u također u nekoliko hadisa, zabrana ili pokuđenost prekrivanja ustav na mazu ili e, da se ispružuje ruka u toku namaza. Međutim, svi ti hadisi su slabi, imaju slabosti u sebi, jer su prema srednji u, u, u zbirkama od Budaude i Tirmizija, tako da nema potrebe da ih navodimo. E, Došlo je zabrana u hadisu, zabrano u hadisu podizanja pogleda prema nebesima u toku namaza. E, od 11. radija Allah, ono se prenosi, da je poslanik srana srana rekao ma baalu akul amin jerfe une abu sarahum ila se mafi salatim kaže šta, je, ka, šta je, kako je stanje ljudi koji podižu svoje poglede prema nebesima u toku namaza kaže fasta pa qulhu fi zalik kaže pa je neka kaže stoker riječ kaže po pitanju toga la yantahun an zalik au latukhtafan kaže ili će završiti time pa to ne radi kaže Ilići kaže Ilićijem kaže biti oduzeti pogledi njihovi. Euh ova prijetnja je došla u hadisu koji Bilal Buhario Sun sa Ijo od Anas ibn Malika govori uh, po skupinu učenjaka kažu da je haram. Da, sabe zoveznja sa je Sheikh ibn Uthaymeen dok većina učenjaka čaka kaže kaže Butbuta u Suni komentar na Buhari kaže edmu ala karahiyati karahati raf albasar fi Kaže Iđma učijaka nato da je mekruh podizanje pogleda na mazu to je stranio to je grijeh znači da reči ukara ijete a ne o ozabrano <kak> Takođe došlo je od starih je mekru da se radi na mazu došlo je i to da blaj nomera kaže neha ne bilo sam selam an yezu se radulu fi salati wa huwa muhtamid ka i kaže zabranio Allah poslanik sallallahu da čovjek sjed, kada sjedi u namazu misli se na teşehhudu kaže da se osloni na ruku svoju u toku namaza. Oslova je znate da se u toku namaza teže hudruke stavi jedna stegna na koljena ili do koljena. A, a došlo u ovom hadisu koje bilježe Budavud i Ahmed, Hadisu da je zabranio Laha Poslana da, da se osoba u toku namaza osloni na ruku. <clears throat> s da je došlo u, u nekim hadisima, znači, da li se misli na obe ruke ili samo na jednu, ili na jednu ruku. Imamo hadis od Abdullah bin Omera također, kojeg, kojeg bilježe Budavud, Hakim i Bejheki, i Ahmed, i, a, i Hakim, u kojem je došlo i kaže Neha Rasulullah s.a.m. Ja nijeđe se ređi Fi Salati muhtemida na Jedihi, to je oslovni hadis. Zabranio Allahom poslancih da, da čovjek se os, u toku namaza osloni na svoju ruku, A kod hakema je došao dodatak ala jedih ili usra na svoju lijevu ruku da se osloni. E, naravno, ovdje ovo, ovo se ne odnosi na ono kada, kada klanjač hoće da ustani nakon a, drugi sećde ili, ili nakon tešehuda da se osloni naprijed na ruke da ustane. Ne govorimo o tom, znači, u toku sjedinja da se osloni, kada u toku sjedinja nači, e, u namazu da se osloni ili na obe ruke, ili na jednu ruku taj, došlo je taj ovdje kako je došlo u hadisma zabrana, mislije se usvaren na kerahijet. Također, mekruh je, mekruh je da se klanja u odjeći ili na mjestima gdje, gdje će osoba imati ispred sebe ili na sebi, odjeći ili ispred sebe, što ćemo oduzimati skrušenost namazu. Kao došla diša radi Allah'a manha u hadismu Tefeku Nalehi, Kaže, Sala Rasulullah sallam, fi hamisatin leha e'laam. Klanjao je poslalnih sallam, kaže u odjeću, posebno vrst je hamis, posebno kaže na koja je imala određeni, određeni crtež, slike. Pa kada je klanjao, kaže, rekao, šekaluni e'laamu hadi. Kaže, ovi znakovi su me, kaže, zabavili u namazom. biha ila ebi džahn. Idite, nosite, kaže, u odjeću ebu koji koju njemu dao vatuni enbi džanijetihi, kaže i dođite mi sa onim, e, enbi džanije, misli se ona koja nema nikak, odjeću koja nije, koja nije imala nikakve znakove. Znači osoba treba izbjegavati i čak na mjesima, zato, zato učenjaci kaže da je pokuđen u čamijama, u mešćinima gdje se klanja da budu, da se, da se ukrašavaju toliko da čovjek kada priliku klanjanja da ga, da ga ono što gleda priliku namaza, da ga, da ga, da ga odvodi od, od namaza, da mu narušava koncentraciju i skrušenost. Od stvari koji su učenjaci, tamo da još dodam još nekoliko stvari koji su učenjaci navodili, od koje su pokuđene ili zabranjene u toku namaza, od dozvoljenih stvari, od izodaću znači, iz jedne druge knjige, od dozvoljene stvari u toku namaza učenjaci spominju i to da je dozvoljeno, po, po većoj većini učenjaka, da osoba prilikom klanjanja na fili namaza da gleda u mushaf i da čita iz mushafa. Prilikom klanjanja, znači namaza koji nisu farzovi po većini učenjaka dok dok je većina učenjaka na farz namazu smatrao da ne treba gledati u musaf a ima učenaka koji dozvolja, dozvoljava i čak na farz namazu da se da se uči da se gleda u musaf ali bliži da osoba u far namazu ne treba da gleda Musav da to ostavi, da je da priče da da ne koristi Musav, ali na fili je dozvoljeno. Šta je dokaz da je dozvoljeno? Znači najjačiji argument sa kojim dokazima je dozvoljeno, tu je hadis koji bilježi Buhari u svom sahihu od Aisha radijallahu anha, da je Aisha radijallahu anha, radi anha čitala, da je ona čitala iz Mushafa, i za Ramazan. Znači, do raza misli se na, na teravi namazom Kijamu Leilu. Uh, a takođe kaže, uh, prenosio se od Kasima, Kane i Umu Ajša, Abdu'n i Akrofim Musar. Takođe uh, Aishub, uh, ovaj prvi hadis, pardon, ovaj prvi hadis navodi ga Ebu Dawud, Ebu Dawud i Abdorezak u svojemu Sanefu, a ovaj drugi navodi Buharija, a to je da Aishub predvodio namazu, uh, predvodio uh, njen rob, on je znači, bio imam, predvodio na namazu, a on je čitao iz mushafa. I s ovim učenjacim dokazuju ovo jedino što je prenosjeno, a nema zabrane koje da je to zabranjeno, da je dozvoljeno na filu planjati sa gledanjem, čitanjem iz mushafa. Tu o što se tiče ti dozvoljeni radnji, a što se tiče još stvari koje je zabranjeno toko namaza, sjećate se da smo govorili, spominjali da je došlo u hadisi, ako bilježi bliži muslimu svom sahihu da je zabranjeno u namazu na rukūu i na seždi da se uči Kur'an. Ela va innuhaitu an apral Qur'an rak'an la sajdah. Au sajdah. je da učim Kur'an na rukū ili na seždi. Osim od nekih slučajeva se kaže tako na seždi da se uči iz Kur'ana dove. Znači, uh, one ajete u kojima su došle određene dove i ciljuje dova, a ne učenje korpana, to je izuzetak. Uh, također u namazi je zabranio da osoba prilikom činjenja seđde da spusti laktove na zemlju. Kao što kaže basanike, atedlufisuđudik, uh, kaže, uh, poravnajte se, se uh, prilikom činjenja seđde, kaže, wola jepsut ehadu kum zira'aihi in bisatal kelbi. Kaže, neka niko od vas ne spušta svoje laktove na znači, na zemlju, kao što to radi, kao što, kao što laktove spušta pas. Također, od stvari koje, koje, koje je zabranjeno pokuđeno, koji čenjaci navode, a to je da se priliko sjedanja u namazu, da nije dozvoljeno po skupini Bekru, a po skupini nije dozvoljeno, a to je da se, da se sjeda tako što se sjedni Na, na potpuno način na zadnicu tako da se iliiva i desna noga izbaci desna na desnu stranu liva na lijevu stranu i da se, da se, pod, da se te noge el podignu uspravno, a prjelo prema kibli ili pusi svedno. Takav način je zabranjeili nazvane up detušeta nazvan je način sjedinja šeita kana je naha ne gleda da se ne zabranjivao da se sjeda na takav način sjedanje šejtansko sjedenje hadi bliže musimo svoj sariju. Dobro, <tipravene> također na mazu prestizanje imama, pretisanje imama prilikom plaňanja doč. Znači, osnova je da imam, znači, on da je inama jule mauli utam bihi, konstantne imam da bi se sledio pa kaže kada ida e, keberefe kebir kad se govori Allahu ekber isgovori Allahu ekber ida e rak'aferko kad odi na ruku idi tivi na ruku znači prvo radi imam pa ga onda slijedi oni koji klanjaju za njim i e, u osnova je da imam se slijedi u glasu a ne u gledanju znači kada klanja u namaz mi trebamo slušati njegov glas a ne da ga pratimo tijelom šta radi znači kada čujemo glas da je otišao na sežje i govori Allahu ekber Onda mi idemo svežno, a ne da ga pratimo da je krivno pa idemo za njim ili ga pretićemo. Zabranjeno dano preticanje imama, a to je došlo u hadisu, koji je bilježbarje, muslim sva da se elah jahša jaha dok mi da, i da raha, resahu kablan imam, kaže da se ne boj neko od vas, kada podigni glavu, glavu prije, svoj glavu prije imama, jeđan allahu resahu resah imam, da Allah šanu učini njegovu glavu, glavu, maga, glavu magarca. Evo je Allahu surate usurate himar. Da Allah učini nego sur nego izgled poput izgleda magarca. <gled> Također u hadisima je došlo vjerodostim da da je mekruh po velikoj skupini učenjaka da je mekruh klanjati namaz u prisustvu hrani ili kada, kada osoba kada osoba ima jednu od dvije fiziološke potrebe veliko ili malu nužno. Zašto je mekruh Zato što uh, u takvoj situaciji osoba gubi koncentraciju, ne može biti skrušena i da je dozvoljena uh, u, to, u tom slučaju da izostavi džemat zbog ove, jedna tri stvari. Ako je stavljena hrana, ima potrebe gladanje, pa ako vošu uklanjati razmišlja ove hrane ne mogla biti skrušeno na mazu, ili ako ima ili malu, potrebu za veliku ili malu nuždu, Uh, treba obaviti pa materijal pošao namaz u džematu. Tu od prilike, znači, što su učenjaci spominjali po pitanje ovih dozvoljenih zabranjih radnje u namazu. Mm. Molim, Alađeš, ona poveća fiku vjeru da nas uči, uh, učini bogobojaznijima. Mm. Molim, usmata, Allah, sva nana, sakupi svojmeđenete fredeusu kao što nas načasude opukio. Svane, kallahu mevijamtika, šedem, lelejtaj,